Aprilie spulberat de Ismail Cadare Traducere cuvânt înainte și note de Marius Dobrescu Editura Univers București 1990 Citește Melania Erban Cuvânt înainte Prezentăm cititorului român patru proze de mare succes ale scriitorului albanez Ismail Cadare Constantin și Durantina, Aprilie Spulberat, Mesagerul Tristeții și Comisia Sărbării. Cadare s-a născut la 28 ianuarie 1936 în orașul Girocaster, în sudul Albaniei, și a debutat destul de timpuriu. În 1954 îi apărea primul volum de versuri, Inspirații Juvenile, Urmat de Visări 1957, Secolul meu 1961, Motive cu Soare 1968. Ca prozator este cunoscut din 1963, când publică romanul Generalul Armatei Moarte, după care, succesiv, Nunta 1968, Cetatea 1970, Iarna Marii în Singurări 1973 o capitală în noiembrie 1975, urmate de volumele de nuvele, vechea emblemă 1977, starea de calm 1980, podul cu trei arcade 1983, vremea scrisului 1986 și în fine în 1988 romanul Concert la sfârșitul iernii este considerat reprezentantul numărul unu al literaturii albaneze contemporane, cărțile sale cunoscând rapid notorietatea europeană. În limba română i s-au publicat romanele Generalul Armatei Moarte, Univers 1973, Cronică în Piatră, Univers 1983, Cetatea, Univers 1987 și O capitală în noiembrie, Editura Militară, 1988, apreciate elogios în presa literară din țara noastră. Ne interesează mai ales momentele pline de poezie simbolică în care istoria întâlnește legenda și mitul. Ceea ce prezintă importanță pentru cadare este patria aflată înaintea furtunilor istorice. Dar ajungând să reînvie istoria, el se dovedește a fi un mare scriitor și nu unul dintre cronicarii care reconstituiesc trecutul, încerca criticul francez Lucien Girard să caracterizeze cât mai succint creația în proză a lui Cadare. Trebuie spus străduindu-ne să înțelegem extraordinarul succes editorial al romanelor sale, comparabil după unii cu cel cunoscut de Junter Grass sau Gabriel Garcia Marquez, că asemen tuturor balcanicilor, cadare beneficiază în primul rând de istoria tragică și măreață a poporului său, asemuită de el într-un rând unei fântâni adânci de înțelepciune. Trecutul îi furnizează de regulă lui cadare, materia primă, substanța cărților. Dacă vom face o incursiune în opera scriitorului albanez, vom sesiza că această acoperă în parte perioadele de mare tensiune istorică a patriei sale, Deși nu o declară nicăieri ca, dar pare a intenționa să alcătuiască o epopee națională în proză, punctând momentele de referință ale istoriei Albaniei. Și chiar dacă nu ar pleca de la această idee, opera sa se rânduiește de la sine în sensul arătat începând cu evul mediu-timpuriu, Constantin și Doruntina, continuând cu perioada de mare având național al epocii lui Skandenberg, cetatea, cu cele cinci secole de suzeranitate otomană, mesagerul tristeții, comisia serbării, slujbașul de la Palatul Viselor, urmând cu prima jumătate a secolului XX, aprilie spulberat, generalul armatei moarte, cronică în piatră, etc., și ajungând în contemporaneitate imediată, nunta, iarna marii în singurări și concert la sfârșitul iernii, cadare alcătuiește o frescă istorică exemplară. Proza scriitorului albanez ilustrează fidel modul său de a privi istoria și de a face literatură. Sacralizează trecutul eroic din unghiul de vedere al prezentului, totul cu o destinație precisă, viitorul. Triunghiul acesta de o noblețe indiscutabilă îl obsedează și îi definește maniera scrisului, îl desemnează ca pe o voce de neconfundat în peisajul literar european. Consider că spiritul național în literatura noastră este determinat de tensiunea morală și fizică la care a fost supus secole de-a rândul poporul albanez, tensiune menită a-i conserva ființa și a-i reda libertatea. Această permanentă stare și-a pus amprenta asupra concepțiilor sale cele mai intime, asupra filozofiei sale, modului de a recepta realitatea și, în fine, asupra modalităților de exprimare, a însăși limbii sale, declara cadare, într-un articol din 1961. Născut într-un context spațiotemporal de excepție, poporul albanez a avut de depășit circunstanțe istorice la fel de exemplare. Prin poziția sa geografică, limită între două lumi total diferite, Orientul și Occidentul, între două confesiuni, ortodoxismul și catolicismul, aflate la un moment dat în dispută acerbă pentru atragerea de prozeliți, Albania și poporul ei și-au suportat cu stoicism soarta și atunci când a fost posibil și-au înfruntat-o eroic. Episodul Scandenberg poate fi considerat cea mai deplină și convingătoare mărturie. Romanul Cetatea nu este altceva decât un imn închinat apărătorilor anonimi ai citadelei albaneze. Și dacă în romanul amintit figura lui Gheorghii, Castriotul ocupa un loc secundar, acesta este tocmai din motivul enunțat mai sus, căci niciun conducător nu ar putea învinge, neavându-și alături poporul. Nimic nu este prea mult atunci când se pune în discuție libertatea, niciun sacrificiu nu e destul de însemnat și cadare afirmă cu tărie acest adevăr. Considerăm util în rândurile ce urmează să prezentăm cititorului român o scurtă schiță istorică a Albaniei. Cele mai vechi mărturii ale prezenței omului pe actualul teritoriu albanez datează din Paleoliticul Mișlociu. Descoperirile arheologice sunt numeroase și distribuite uniform în sudul, centrul și nordul Albaniei. Antichitatea consemnează existența statornică a strămoșilor direcției albanezilor, Ilirii începând cu sfârșitul mileniului al treilea lea înaintea erei noastre. Conform istoriografiei albaneze, triburile Ilire ocupau un teritoriu întins având ca limite Dunărea, țărmul Adriaticei, Morava și Vardarul. Perioada 229-167 înaintea erei noastre consemnează supunerea lentă și anevoioasă a irililor de către Republica Romei. Romanizarea ulterioară s-a izbit de o rezistență fermă, în special în zona muntoasă. Consecința divizării Imperiului 395 era noastră este fixarea Iliriei în limita granițelor Bizanțului, ceea ce va influența decisiv evoluția societății autohtone. Primul mileniu al erei noastre aduce valurile popoarelor migratoare, vizigoții, hunii, ostrogoții și slavii, aceștia din urmă fixându-se temeinic în Balcani. După prăbușirea sclavagismului, teritoriul albanez este cutrăierat și devastat de bulgari, normanzi și de om de mulțimile creștine ale primei cruciade. Totuși, Albania pătrunde cu hotărâre în evul mediu. Profitând de slăbiciunea Imperiului Bizantin, nobilimea albaneză din nordul țării întemeiază primul stat feudal albanez, secolul xii 13 principatul arberului care însă nu reușește să reziste îndelung statelor vecine, despotatul Epirot, Imperiul Bizantin și regatul bulgar, state ce și-l dispută în războaie sângeroase. La mijlocul secolului al XV-lea, iau naștere alte câteva principate autonome conduse de capii unor familii feudale puternice. Bulșa în nord, Topia în zona centrală, Muzaca și Șapata în sud. Au existat, desigur, și unele tendințe centralizatoare, dar în această fază încercările de a crea un stat albanez unic au cunoscut eșecul. Este perioada apariției pe scena istoriei a unei puteri formidabile, putere ce avea să influențeze decisiv destinul popoarelor balcanice, statul Osman. Fără feudală a înlesnit, începând cu 1388, supunerea de către turci a întregului teritoriu locuit de albanezi. Deceniile următoare pregătesc condițiile izbucnirii războiului popular anti-otoman condus de eroul național Gheorghii Castriotul Scandenberg. Timp de 25 de ani, 1443-1468, albanezii înfruntă cu succes forța militară cea mai puternică a vremii, zăgăzuind pătrunderea semilunii spre Europa Centrală prin regiunea vestică a peninsulei. După moartea lui Scandinberg însă în următorii 11 ani, Albania este supusă în întregime de otomani fără a fi pacificate niciodată și zonele muntoase viitorul nucleu al rezistenței antiturcești din secolele următoare. Pe fondul decăderii trăptate a Imperiului, începând cu mișlocul secolului al XIX-lea, lupta eliberatoare a poporului albanez cunoaște forme noi. Liga Națională de la Prizren cu programul ei concret și punerea lui în practică pe calea luptei armate, renașterea culturală albaneză cu martirii și corifeii ei, neîncetatele răscoale de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Toate acestea sunt încununate de declararea independenței Albaniei la 28 noiembrie 1912 în orașul Vlora. Izbucnirea primului război mondial transformă teritoriul albanez în zonă de operațiuni militare, sudul este ocupat de trupele Italiei și Greciei, nordul de cele austro-ungare, ceea ce duce inevitabil la trezirea rezistenței naționale, a cărei urmare firească este alungarea trupelor italiene din ultimul oraș ocupat, aceeași Vlora, la sfârșitul verii lui 1920. Urmează o succesiune de guverne de toate orientările politice până în 1928, când Albania devine regat sub regele Ahmed Zogu. Se dezvoltă timid relațiile de producție capitaliste grevate de viguroasele încă realități feudale. Pregătind al doilea război mondial, Italia fascistă atacă la 7 aprilie 1939 și ocupă în întregime Albania până în septembrie 1943, când țara este invadată de trupe hitleriste. Poporul albanez se mobilizează și de asta dată și opunând o rezistență fermă armatei de ocupație, reușește la 29 noiembrie 1944 eliberarea Școdrei, cel mai nordic oraș al țării. De atunci Albania pășește pe drumul socialismului. Chiar și dintr-o asemenea ultra -rapidă trecere în revistă a celor mai semnificative episoade din existența poporului albanez, reiese clar că poziția tampon a Albaniei în cadrul peninsulei a făcut ca pe acest adevărat bulevard al istoriei să se confrunte interese naționale și politice de primă importanță și destin asemănător în mare parte celui avut și de poporul nostru. Ni se pare firesc, deci, ca mulțimea și ponderea unor atare evenimente istorice, înghesuite într-un spațiu atât de restrâns, să dea naștere unui specific național contorsionat, unui tip uman îndrăgostit de viață și totuși renunțând la ea, cu cea mai mare ușurință unor structuri morale aparte, viguroase și rezistente. Și poate că nu am fi recurs la ajutorul istoriei, dacă microromanele traduse în volumul de față n-ar confirma atât de categoric cuvintele lui Cadare și afirmația de mai sus. Primele proze se referă la același canon. Cea din întâi, Constantin și Doruntina, sugerează nașterea sa în împrejurări tragice și explică, ba chiar mai mult, îi justifică necesitatea. Codul moral la care se referea Constantin în finalul microromanului Anchetatorul stresi însuși va fi un element progresist în existența poporului albanez, unul dintre pilonii principali ai rezistenței sale. 800 de ani mai târziu, în deceniul al patrulea lea al secolului nostru, perioada la care se referă aprilie spulberat, canunul cu perceptele sale medievale și mai ales cu partea referitoare la gheacmarie, vendetă, răzbunarea sângelui, ajunsă la un maximum de precizie și eficacitate capitalistă, izolează și ține în afara civilizației zona muntoasă a Rafșului, supusă doar autorității tiranice a prințului din Oroși. Dreptul timar țărănesc are tradiții străvechi în Albania și aceasta mai ales în zona de nord a țării pe așa-numitul platou. Canonul reprezintă expresia cea mai perfectă, mai sintetică și mai unitară a acestor legi. El a reglementat secole de-a rândul viața social-economică a așezărilor rurale de pe platou. În funcție de regiunea în care funcționa au existat Canunul lui Leca Ducagini, Canunul Munților, o variantă mai restrânsă a primului, Canunul lui Skandenberg și Canunul Lubăriei. Dintre toate, cel mai important a fost însă cel al lui Lubă Dukaghini, reprezentant al familiei feudale Ghini, din nordul Albaniei secolul xiv 15 poate și datorită zonei întinse în care opera. Inițial, canonul s-a transmis din generație în generație pe cale orală, este meritul umanistului Constantin Ghecovii 1873-1929 de a strânge în volum unic perceptele acestui cod juridic medieval. Canunul lui Leca Dukagjini, căci la el ne vom referi în rândurile următoare, exprimă concepția juridică și etică a comunității albaneze în diferite epoci istorice. Judecat de sub acest aspect, canunul reprezintă o arhivă de valoare inestimabilă pentru istorici, juriști și etnografi. Canunul lui Duca Ghini este format din 24 de capitole, 159 de articole și 1263 de paragrafe și cuprinde elemente de drept civil, economic și penal, fiind prin urmare un cod juridic universal și unic. La baza acestuia stau elementele tradiționale ale dreptului cutimar albanez, ale cărui rădăcini se pierd în tradiția iliră. El a fost modificat și îmbunătățit nu prin decizii venite de la cârmuitorii comunității, ci din necesitățile interne ale societății albaneze, organic și treptat după o logică și dialectică proprii fenomenelor naturale. Organul judecătoresc și executiv suprem în comunitatea albaneză a fost sfatul, sfatul clanului al statului, al steagului și al uniunii de steaguri. De aici și numai de aici, sub impulsul necesității, apăreau modificările canunului care, dovedindu-și eficiența, erau adoptate unanim și căpătau putere de lege. Membrii sfatului participau obligatoriu la întrunirile acestuia sub amenințarea pedepsei cu amenda și se bucurau de vot egal. Adunările sfatului erau publice, fiecare membru ocupându-și locul conform funcției pe care o avea. Membrii sfatului aveau dreptul de a purta armele asupra lor și de a-și exprima liber opinia. Problemele dezbătute țineau de politica internă a comunității adoptarea noilor reguli cu putere de lege, judecăți penale și civile, chestiuni de administrație locală, etc., sau de cea externă, declanșarea conflictelor armate, stabilirea poziției comune față de autoritățile de ocupație sau statale. Faptul că o serie de civilizații superioare, greacă, romană, bizantină, nu au reușit în decursul multor secole să asimileze cultura autohtonă, demonstrează clar stabilitatea sistemului cultural și juridic albanez. Sub acest aspect este interesant de remarcat faptul că nici măcar cârmuirea otomană de 500 de ani nu a putut să-și impună autoritatea asupra populației din Rafș, aceasta rămânind sub jurisdicția puternicului canun de-a lungul întregii perioade amintite. Din acest punct de vedere, canunul s-a dovedit a fi un element de stabilitate ce a polarizat în jurul său tendințele de autonomie ale populației locale. Canunul a atribuit besei, jurământ de credință, puteri nelimitate. Ospitalitatea, prietenia, autoritatea cuvântului dat au fost proclamate drept valori morale supreme. În același timp, canunul a consfințit dreptul celui ofensat la ripostă. În amintitul secol XX, odată cu alterarea relațiilor sociale din cadrul societății patriarhale albaneze, sub influența elementelor capitaliste, are loc și o degenerare a perceptelor de bază ale canunului, care el însuși se orientează către aspecte mercantile, pierzându-și noblețea inițială. Elasticitatea normelor juridice medievale se restrânge, canonul se anchilozează, devine un cadru rigid, dușmanos omului, un scenariu mereu același destinat unei mase imense de figuranți. Constantin și Doruntina își are punctul de plecare în balada medievală omonimă. Romancierul păstrează neschimbate elementele epice ale baladei, căsătoria Doruntinei departe de casa părintească, jurământul lui Constantin, Besa, că își va aduce sora ori de câte ori bătrâna mamă Iova moartea celor nouă frații ai Doruntinei, blestemul mamei la mormântul lui Constantin, ridicarea mortului din groapă și călătoria lui cu sora, întâlnirea acesteia cu bătrâna, moartea celor două femei. Cadare fixează cadrul social al întâmplării și o cantonează în timp și spațiu. Elementul dramatic al romanului îl constituie deslegarea misterului sosirii inopinante a Doruntinei, acțiune în care se angajează capitanul ținutului Stresi. Cine a adus-o pe Doruntina? Principatul este cuprins de o agitație curioasă în care își fac loc eresurile vremii, neliniștile și viziunile apocaliptice proprii evului mediu-timpuriu. Arhiepiscopul Principatului pistonează în continuu pentru dezlegarea enigmei. Unul singur, până acum s-a ridicat din urmărmânt în sus Hristos, căpitane, strigă preasfântul pătruns de panica generală. Cercetările înaintează sinuos, este dezvăluită în șelăciunea pusă la cale de înaltul preleat în numele Domnului pentru a se pune capăt răzvrătirii conștiințelor. Nici măcar cuvântarea finală a lui Stresi, rostită în fața notabilității principatului și poporului, nu dezvăluie numele aducătorului Doruntinei și aceasta pentru simplul motiv că numele făptașului nu are nicio importanță. Ceea ce a adus-o pe tânăra femeie în pragul casei părintești a fost Besa, jurământul fratelui său, Constantin. Ne aflăm într-o Albanie amenințată de invazia otomană. Autorul, deși nu o spune explicit, o sugerează cu cuvintele, arberul se află dinaintea unor mari drame. Pentru a rezista furtunilor apărute la orizont, vechile structuri statale sunt insuficiente pentru că sunt străine omului impuse din afară. Este nevoie de un nou liant național, de o nouă orânduire în care individul să se autodisciplineze și toate formele statale de opresiune să se strămute în interiorul său. Numai printr-o astfel de educație dură, rigidă, dar liber consimțită, poporul albanez va reuși să-și depășească condiția și să pună stabilă pericolelor cel amenință. Este interesant de observat aici că discursul lui Stresi conține idei politice contemporane. Cadare rămâne un maestru în a arunca poduri peste distanțele istorice. Limbajul folosit de căpitan este unul actual, discursul său este o analiză rece a situației politice din secolul al XIII-lea pertinentă. Este vocea autorială în care romancierul crede și pe care o cultivă cu regularitate. În legătură tot cu ultimul capitol trebuie să mai remarcăm ceva. Atitudinea diferențiată a celor ce ascultă discursul lui Stresi, clerul privind cu ostilitate încercarea capitanului de a explica revenirea Doruntinei, așteptând potolirea spiritelor în sensul dorit de biserică. Reprezentanții puterii statale ai prințului cu o indiferență bine mascată, poporul adunat în curtea mănăstirii și în jurul ei, destinatarul mesajului lui Constantin, de fapt cu receptivitate crescândă, realizând poate chiar numai instinctiv gravitatea situației expuse de stresii. În fața eșecului misiunii sale pentru a evita încordarea relațiilor dintre stat și biserică, stresii demisionează, nu înainte însă de a disemina în popor ideile nonconformistului Constantin. Este interesant modul în care cadare vede apariția legendei. În ambele proze, bocetul funebru trece pe nesimțite în epos, apoi contururile întâmplărilor se voalează, fabula se comprimă și capătă pe alocuri nuanțe fantastice. Nimeni, nici biserica, nici chiar autoritatea statală nu reușește să curme sublimarea faptului autentic în artă ne aflăm într-un spațiu exclusiv sufletesc, într-o ambianță pur balcanică, suprasaturată de mitologie. Legenda asigură, conform lui Besian Vorbes din aprilie spulberat, accesul omului de rând la eternitate și democratizează prin mijlocirea fantasticului a fabulosului, înaintea credinței chiar societatea sătească balcanică. Aceasta este și motivul pentru care legenda această știință auxiliară a istoriei rezistă tuturor intemperiilor temporale. Aprilie spulberat este aproape în totalitate o analiză amănânțită a canonului. Schimbând în permanență unghiul de observație, Cadares supune canunul unei analize polifonice începând cu apologeții și apărătorii și terminând cu criticii și inamicii săi. Schimbarea unghiului camere este un procedeu utilizat de romancierul albanez destul de frecvent. Este suficient să amintim disecția la care recurge cadare în cazul taberei turcești din cetatea, numai și numai pentru a-i dezvălui mai complet mecanismul ucigaș. Același lucru se petrece și aici. Romancierul relatează cazul munteanului Georgu Berișa, anonim printre miile de cazuri asemănătoare de pe platou, unic totuși prin exemplaritatea sa. Perioada în care se petrec întâmplările din roman este ușor de fixat. Ne aflăm la mijlocul deceniului al patrulea în plin secol 20. Poetul amintit de medicul lui Ali Binacu nu este altul decât clasicul albanez Migieni. 1911-1938. Referirea la amigieni, care a publicat în perioada 1934-1936 și sintagma extrasă din opera acestuia, Frumusețea care ucide, ne ajută să stabilim cu destulă precizie momentul în care se petrece acțiunea din aprilie spulberat. Subiectiv însă, autorul ne plimbă printr-un sumbru feudalism albanez, sub regimul de teroare al autocratului de la Oroș, într-o izolare quasi-totală. Personajele rătăcesc printr-o ceață kafkiană, se întâlnesc alergă în direcții contrare, se caută, își curmă viața mânate nu de ură, ci de destin, în șiră han după han în care își povestesc întâmplări incredibile, iubesc și iar o prin ceața terifiantă, unele în căutarea fericirii, altele a propriei morți. Nimic nu se petrece însă la întâmplare, în uh, rafș Viața omului se desfășoară conform unor reguli precise, orice abatere de la ele aduce dezonoarea individului sau a comunității din care face parte și implicit repres represalii. Evenimentele majore ale existenței munteanului din nordul Albaniei sunt reglementate de canon. Și nu numai atât! Canonul definește aspru și precis elementele materiale și spirituale ce delimitează existența individului. Canonul își manevrează supușii asemenea unui scenariu implacabil, impersonal și neiertător. Canonul este total, afirmă Bessian Vorbes, bun cunoscător al legii pământului. În totală opoziție cu el se află Giorgu Berisha, tânărul muntean, destinat de același canun morții. Besian analizează extaziat perceptele codului, scrie despre ele, le descoperă valențele eroice sublime. Din potrivă, Giorgu, ucigașul urmărit spre a fi el însuși ucis, trăiește canunul. Implicat direct în jocul de-a moartea, eroul romanului realizează treptat monstruozitatea legii căreia nu-i se poate eschiva, o resplinge de plânge în final inutilitatea jerfirii pe care destinul îl a ales drept dinamic, dar nu se poate opune desfășurării evenimentelor. Asemeni unei mașinațiuni infernale, canonul odată pornit nu se mai poate opri. Totuși, în pofida ostilității cu care actorul anonim, munteanul din Ravș, își interpretează rolul, în fiecare vorbă și gest al acestuia, se întrevă o sobrietate și o măreție pe care obscura viață din gheacmariei nu o poate oferi. Vecinătatea morții îl face pe omilul sătean să treacă printr-un scurt timp, în rândul zeilor, îl scoate dintr-o existență exignifiantă și prin demnitatea cu care se lasă ucis îi înnobilează amintirea. De asta data moartea răzbună viața așa cum conform canunului viața trebuie să răzbune moartea și să închidă astfel cerul Gheacmariei. Aprilie Spulberat este în același timp un roman de dragoste. Povestea de iubire dintre Diana Vorps și Georgu nu are final și nici n-ar fi putut să aibă, pentru că cei doi nu aparțin aceluiași univers, totul îi atrage și îi respinge instantaneu. După întâlnirea de la Han, prima și ultima lor întâlnire, pornesc unul în căutarea celuilalt, drumurile li se întretaie, inutil însă pentru că destinul nu iubește și se pierd misterios unul de altul, ca și când ar aparține unor spații fizice paralele. Este o poveste de dragoste tristă în nota de gri a romanului. Natural căsnicia scriitorului Besian Vors, după acest ultim test, pare compromisă definitiv. Dragostea și canonul se resping, și cu brutalitate. Mesagerul tristeții urmărește cu o curiozitate aproape naturalistă evoluția spre normal a conștiinței umilului Hadi Milet. Ieșit din cercul mincinos al politicii oficiale, personajul pătru pătrunde într-o altă lume despre care, până în momentul acela, nu știuse nimic, o negase din ignoranță și neînțelegere, lume pe care o descoperă treptat cu o uimire puierilă. Hadimilet pătrunde într-o altă realitate, într-un spațiu fizic paralel și devine sub asaltul acestuia conciliant. Șocul este atât de puternic încât, printre lacrimi, devine el însuși victimă a decretului al cărui căruța și era. Tot eșafodajul etico-religios sub acoperișul căruia fusese educat se prăbușește jalnic în fața adevărului. Din momentul acesta nimic nu-l mai poate ajuta pe Milet. Lauda le comesenilor de la Han sunt o slabă consolare în fața SOS-ului disperat al propriei conștiințe. Și Hadi Milet se prăbușește și moare odată cu prăbușirea și moartea falsei demnități în care trăise până atunci. Ajungerea la adevăr prin suferință îl liniștește și îi aduce împăcarea. Personajul lui Cadare primește moartea cu resemnare, dar chinuit de remușcări. În Comisia Serbării, autorul se arată un artizan al suspansului, dozat picătură cu picătură, cu o alchimie genială. Ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea și primele din secolul următor au consemnat fortificarea unor formațiuni statale albaneze independente, islamice și oarecum stabilite în sudul și nordul Albaniei. Aceste evenimente au loc în contextul slăbirii puterii centrale, hărțuită de imperii la fel de rapace, dar și de mișcări naționale viguroase în interior, ceea ce a facilitat fără îndoială tendințele separatiste ale marilor feudali provinciali. Alipașa de Ianina de Pildă întreținea o curte strălucitoare, avea relații diplomatice cu Napoleon Bonaparte, plătea o armată regulată, își putea permite să ignore în totalitate directivele politice ale porții. În cele din urmă, semeția i-a fost păguboasă, ca și în cazul prințului din nord, Mahmud Bușalti, pentru că, în urma reacției brutale a porții, ambele personaje și-au pierdut atât puterea cât și capul. Rămăsese însă neatinsă o aristocrație militară măruntă, dar la fel de orgolioasă care a constituit permanent un real pericol pentru statul osman. Poarta a lovit și de această dată fulgerător cu o merar întâlnită în speranța dezintegrării definitive a conglomeratului albanez, aflat oricum într-o îndoielnică unitate. Confruntarea dintre Imperiul secular moștenitor al unei viclenii politice asiatice și albanezii se revoltă tranșant dintr-o lovitură, dar pare fără efecte de durată. Locuitorii liniștitului Orășel N. sunt scoși cu brutalitate din tabieturile în care vegetează de secole, masacrul se derulează chiar sub ochii lor. Extrem de interesantă ni se pare maniera în care cadare îi prezintă pe invitați și albanezi, sobrii enigmatici, purtându-și cu demnitate portul și armele, ei ajung în N. conformă parcă unui ritual homeric. Însușirea numelor, poreclelor, stirpei a faptelor de arme și a altor amănunte de ordin personal ne întărește această impresie. Ei vin din istorie pentru ca după câteva ceasuri să se întoarcă din nou în ea. Proza lui Cadare sondează în profunzime sufletul omenesc. Fiecare frază a lui, fiecare cuvânt, adaugă portretului o nouă nuanță caracteriologică. Este relevantă evoluția morală a tânărului muntean din aprilie spulberat de la pasivitatea și inerția gândirii la opoziția fățișe și neputincioasă. Giorgu câștigă treptat în luciditate ca și Hadimilet, dar din nenorocire este vorba de o luciditate neproductivă de palmares. Constantin și Doruntina evoluează pe alte coordonate. Romanul avansează într-un crescendo savant plin de mister. Rezolvarea din final servește ideal ideea centrală a cărții. Cine a adus-o de fapt pe Doruntina? Besa, jurământul sfânt al fratelui ei, element de bază al noii morale propuse de Constantin, afirmă cu tărie căpitanul Stresi. Atmosfera și elementele ambientale subliniază în cazul... Prozelor traduse dramatismul faptelor. În aprilie spulberat, de exemplu, decorul este acoperit aproape permanent de o negură lugubră, culori predominante sunt albul și negrul, obiectele de uscaznic sunt cioplite în lemn de stejar greu și masiv, replicile sunt riguros măsurate, motiv pentru care elocința lui Bessian Forbes impresionează neplăcut. Monologul este Aspru și și. Explicit descrierile sunt reduse la strictul necesar și în concordanță cu starea sufletească a personajelor, totul realizat cu o economie maximă de mișloace proprie lui cadare. Aglomerarea de amănunte, unele semnificative, altele în aparență nu, din comisia serbării, pare să dea desfășurărilor o direcție normală așteptată, în niciun caz atât de surprinzătoare. Totul decurge firesc, așteptăm cu toții recepția din seara de 31 martie, numai că autorul ne surprinde printr-un cup de fură, invitați albanezi sunt uciși până la unul. Autorul ne surprinde și de această dată cu un desnotământ neașteptat, pregătit de-a lungul a de pagini și totuși imprevizibil. În final, trebuie să facem cunoscut cititorului că prozele editate acum de univers au cunoscut versiuni în câteva limbi europene. Traducerea lor în limba română, constituind un nou și necesar contact cu o literatură tânără și ambițioasă, literatura albaneză. Și firește cu un reprezentant de excepție al ei, Ismail Cadare. Marius Dobrescu